قران مختار مریضون کو د مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر القران د 41 نمبر کیسیټ سپرتو پای محللا فرهنگ زئی مسجد کی او 22 6 او 25 6 2009 کی شهره د دیدو میلاد او 27 اشاعه د توید سنت کیسیټ اینڈ شریڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نږدې مین چوک جنگیر اور سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03615710124 وراقه ابن مالک دیوی کا سردارو هغه راغی کافر چلا روان دی نو دې سره ملګری شه کافر لاسنی ولې داسې وي وی غم وکښنه نن ورشه بدین مسلمانانو او چې سمر من دات ضرورتي ګنن نظر عالم او زدرته چې دینو اوس لخر را رسوله خدا سرڅو کې گئی ما د امریکای بهډو یره روانه ده کنه وي تاسو په دې باندې ورشي به بھارتی بهډه زمونږه روانه ده انداد به سره کوي مځګل مې میدان اند جنگ ترالو اخوونه ملائکی را لې نو دې خلکو خنه پیژن دي چې داسوګ د ابلیسو دا ځا اخوانه جبرایل امین را ګوښه پبريته یو تلا سوهونه جوړې دي سړی باندې دی خو چې دنه او داسې ماتو یسو جل وی خټه مخرب شوره سره سم به روان شوي تاسو د د ما سوی دوي و د لا نه ډیرېېم دغ ټیمم کې چې کله فرختی ونی که نه نه بیا کافرم دله نه ری کي شیطان و ان خاف الله برک شومويواجه سرده مل کې انت بتنا کی دا مرک دا ټم نه د حالت دا انت سخوي د د مرک ټیم کې د فرختو دلی دو ټیم کې د شیطان او دس ما د نو د بل بولماتتیږي. د دغه نه مخ کې مخ کې دا لاته به درځګینه دغه ټیم کې بیا توبانه قبليږي و ازین له شیطان هر کله چې خیس دی ته شیطان اعمال او معمولونه د دی ویر اړیرخه کار دی شاباس دې د کسي ویل شي جړې والو باسي وکاله ویه تا غالب لكم اليوم نشته زه راور کې دن کې پداس هنن نه مننه دخل کونا وی دي دمر له هرته وګره په سړوکي بم داسې سويږي پتا سو غالب شي اوهی وریک کمزور شوی فا انی جارو لکم نو زستاسو گاوندی ما زستاسو امدادی ما صلی بغمشو وزدی پاملاو لارم کنا فلما ترات الفکا فی آتانی هر کل چمخا مخصوی دوڑلی نا کسالا کبئی نو دیو آپس شبخبل پندو ریوست گیریو لگو فا کالا دووی انی بریوم منکم زبی زارا امساسونا باسوی زما اصاسوس بایکاٹھ وی وله الکا و یودم دی دا وادله بدلکلا انی ارا ذینم ما غص لا ترون اجدا سین انی اخاف الله زیریکم الله نو دا سوitato سبب دی تو خسبر گی می والله شدید الکاب الله ده سخت عذاب والا اذ یقول المنافقون بللته دی خوا صحابہ غلی دی مدینہ کی خبر خورش چا غیخ لخر سره جنگی گی بای دی خویو دیتو کوروی بسلی ندی پا تیداد کم دی؟ او ای دم را چی دنو لی لغ کر سره ڈاغر اخلی وی از یقول المنافقون کلا چی اوی منافقانو واللزین و آوا کسانو فی قلوب مرزن چیز لنو کی مرزو غر رہا اولائی دینوهم دو که کڑی دی دا مسلمانان اخپل دین ای دای پا دی دی دینو چې منگا رب دی و من سره بمدد کئیو دا بای یو آغا بای اللہ ای تا تا پتا الله چا ته بر او سوء اعتماد کو الله ان الله عزيز الله دي زور او حکيم او حکمت والا تخويف اوخروي ولو ترى كووي نتا کافر يعني دنياي هم بربادا او اخرت هم بربادو ولو ترى كجريتووي ايزي توف فالذين كفروا كلات روح اهل الكافرون الملائكه تملايك يجربون وجوههم وهم خنا دوي و ادبارهم وشغان دي دي و ذوقوا عذاب الحريق او د تا چېڅکه عذااب سودهون کوې او ذاب دو دلو ېکه دا عذاب میما په سبب ده عملونه دی کات دمهدي کوم جمعخکې لګلی لاسو نوستاسو استاسو دی خبر او خبره یزری بونهجووه هم ماییکې لا راغلی دي عمللاګانې او شاګې وول ټکي خو ما او تا تختکاري نښکار دا معامله دغیو ده دا د پټو مع ما ل ده پهې الله پو دی برزخ سرهته لک دی. د که بېما قدمت ایید کوم داځ په سبب د غعملو ده چې مخکلی کللی د لاس نو داسوو ان الله بشکله ل س نه د ب زله من للابي د زلم کوونکې په خپلو بند ګو که دی حال پشان فرونیانو دی واللهینو پهشان د کسانو ن قبلیم چې مخک د د نو کفر بیا دا غجد د تشبی ده. دې نه پسګي او شان دي کفرو بیاات الله هغه کفر کړو آیاتونو د الله فأخذهم الله بذنوبهم او نه ولا غي الله په سبب د ګناهونو دا غي ان الله قوي الله د طاقت والا شديد لکه بو سخت عذاب ولا ذالك بان الله دا سبب د عذاب دي چې مخه آیت کې ګم عذاب ذکر شو دا سبب د عذاب دي ذالك د عذاب په دي وجه دي بان الله یقینا الله لَمْ یا کو موغ یر نیامان نهې ببدله اونکد او نمتته انا ماه چې کړ دانیمت حاللهقوممن په یوقوم حتى ترد پورې یو غ رو چېدی بدل کېغ حالت ته د انف چې ددي په نفسو باندې دی د ی خپله اکده بدل عمل بدلکی نو الله حالت بدلکی اوس که د دا اکده عمل خرابو دا بدلکه اقیده عملسم کړو خراب حالت الله بدل ک په حالت سره. کا کی دا خو خراب کړ نو خالته بدل کی الله ب خراب حالت سرا تو ان الله سميع عليم الله دې اريده مګه پويا كذا بيعلي فراونه دهي حال پشان نه فيروان دی ولذينو پشان دا کسانو من قبلیم چې مخکد دينه كذبوا بيات ربهم نسبته دروي کړو اتونو درب خپل دا فاهلقنا ونمنگ هلاك کړو ذنوبهم په سبب د ګناهونو درهي فغرقنا على فراونه غر کومونګقومم د فرون په كَانُوا ظَالِمِينَ من د ټولو ظالمان ان شرت دوااب دی ډیر ناقالله د مخلوک نه هن د الله پنیز د اللهلهناوه کسانډی کا فروچو کفرې کړی دی منونونه د ایمان نهړیله نه هوا کسان ح من هم چې تاواده کړې د هغی سره منو هم بنو بنو او حمله تکونه د ایزان نه بچی مراد دلی اول مزداق بنو نظیر او بنو قریزا او مکیوالو چې واده خلافی کړي وا نو فئمما تسکفنهم دیم قانون د نبی علیہ الصلات والسلام به پاره دی د سورتا دیم باب د دې میسي پدې کې یو قانون د امو مجاهدینو د او نور قوانین ذکر کړي د امیر د jihad د پاره پیغمبر علیہ السلام د د امیر د jihad د لمبیې قانون پههې کدا دی په ما تقف نه همقططره غیر کدئ فل هرربې په جنکې فشارت بهم او یا را پهی منهوااسو خلفه هم چېروو دد نهدي لاله هم يذ کون د دپه چې نسیت اخلی مطلب دای امیر له بیا سویان ده پهکاره چې کله میدان جوړ شو نوبت بیا به امیر سیانه کوئ بیا امیرته حکم بیا دی چې داسې چې بچو تهنسیت کوي په اماما تخاف کته یری کی من قوم من به قومنا خیارتا لکیانت تخینت کولوا لدینا بهقوم سره دیوادنا او یری کی جدی خیانت کین اعتلار اعلی چ خیانت کولوا لدین یہ خیانت فم هم بذلیهم خبر اولی گدایلا خبر اولی گدایلا دسو د ختمیدلو د نو سو علا سواین دې پهل چ شیطان سو برابر په علم د ختمیدلو د وادی کین یہ مطلب دا اے تولہ خبر ورکا کہ بھائی ساسو دے طرفا وعدہ کھو زمون شیوہ خفلان کے فلان کے خلاف ورزی دے دیوا دیس ساسو دے طرفا ده خو تاسو سو منلے اطلاع نہ درا تاسو تا سو غداری یی زمون دے طرفا اعلان واورے وعدہ ختم ده دا. دا اعلان دے تے کہو وعدہ خو تاسو ختم کڑی دا خو ساسو خدا گمانو چرے پتہ نشتے نو منگ پتہ لگے دل دا لہذا دنم اعلان واورے چاہدا لو ختم دی جنگ لزان تیار که در بانده در یو یہو مطلب ادا دیم دو مطلب دا تم بیزی لئیم خبرداری ورکا دیلا دا ختمی دو دو لوزو ختم دی علا سوائن لتکون علا سوائن چه شتو پا برابر چه تششی برابر پا داوی دو سورت چاگه دی جنگ دا کافر و سرا با آل دو گوڑو یو دی چه دیلا خبر زکا ورکا چه لوز ختم دی چه چونګه ژوا đãi مواحدۍ د کافر سره نو جنگ نکېږي دې صورت داوته دا کتاب خبر ولور کچو او غددارو وعدو ماته کړی ده لہذا خبر شي زمونږ تر افم وعده ختمه دا, ختم دا. زه ان تیار کې درو درمانی ان الله لا يحب الخائنین الله مين نه کېد خیانت ګرو سره مطلب څه دی هغه پټ پټ خیانت کړي دنه تاسو مناسب نه دا ته ښکارا حمله او مخکې نو سوال جوابو ولهسب نهله نه کفرو غمان د نه کوي کافر سب کوچ کې ندي به د الله نه بچشي ان هم لا یو ج زوړه دی نه شي کممدوه کولی الله لاه په آید قوانین چې کرکې د مسلمانانو دپاره یو قانونډ پهید دوله هم تیاو کې ددي دپاره مستتوتون سوه جستاسو طاقت وي ن قوتن د, دَ, دَ, دَ, دَ, دَ, دَ طاقت نه بدن مضبوط کوي د من قوتن د طاقت بدنی طاقت د بدنیطاق دی چلیج دکئ د اسلو بدن مضبوط کوئ ورز شو کئیں او بدن پر لگ او پتن د عدت کوئیں امیر ریبات الخیلی او د ساتلې د سونهسونه او ساتئ اسباب د جاد د گاډی دا تیار کئیں تو ہیبونه ب ی چې یا روی پیبان د یا دوول لا دشمننداللهدوو کومو دشمنستاسو آخری او سنور کسان مندونیم چې لا دد نهدي لا تعالمون تاسوونه پی جنئ الله یعلمهم الله پی جنیدای اما تنفقو من شین هاج خرج کوی تاسو څه شی سبیل الله پلارد الله کی یو وفای لیکم نو پورا بدر کړه شی تاسو لاره بدل داږي او انتم لا تزلمون بضا سو بظلم نشی کولې بل قانون د پاره د پیغمبر اور د پاره د امیر د جهادو او ان جنحو للسلمی کدی ميلان کایسول هتا فاجنح لها نو تم ميلانو کدی تا مطلب څه دی کافر و موږ متخام اخاسینه مډه لیکن نه نه بالکل لا بس جنگ بېو جنگ بې وتوکل علی الله بر وسو اعتماد او په الله انه هو لیکن انده الله د اورجون کې उपाय و ایریدو کدی اراده کوي ان يقذوا کا خیانته کی تاسو را ف ان حسبک الله انه کافی د تعالی الله مطلب دا ده کده د نیت په دی روغه کې تاسو دوکینو الله په ذکر پر پره مذهب حفاظت کوم هو الذی الله غزاتنی یا کا چې تې مضبوط کړی د نه سرې پ خپل ام دا د فبلمو مینی نه په داد دمو میرانوله ف او الله میناچولی دا ددی زلونو ممس کې لو انفقه ک دا خررج کړی ما غسفلر دی چزمکه کېدي جميعین ټول ما لد نه کولووبیم تا به می نوواچولې په مز د زړونه دد کې واللهکنن الله الله فبي لیکن الله می نوواچوله دد زړنو کې ددی تر منځ الحاوی دا مینا پدی باندې نه درا ځکه ني تبت تعي زنو کې مینا براشي کوډه من تريبو کې ني مینا چرازين اغه پا اقيداو پا عمل راضي چا اقيداو او عمل د يو شان بس يو بل سره باندې نه وي وي هم جنس با هم جنس کو نت پرواز هم جنس با هم جنس کو نت پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز وي يو جنس والا تخپل هم جنس سره ګرځي چا ته وتا سولو کون تر په ډاله کې چنجړې نیلي دي او د کاروانو په سیل کې بم کنټر نیلي دي کنټر ځان له سیل له کاروانو ځان له سیل له چنجړو ځان له سیل دا غسي دنیا کې اومده دې یو شانه کړی واله او د یو شن عمل واله تعلق او مجلس یو وي mula saha mula melma مولا او تعليمی زیات تر کنه اب تعلق خلک سړی او تستر هر کس نه حل کو سره او د دیندار حل کو سره او د جاده نغه د ببل کلی کوم جرسی پیجنې هغه ببل کلی کوم پوڑری پیجنې اته دا ټول معلومي هچته د امریشي کانو اندرته نه پته خو نه پاک دیو بخی نه خسر نه وې انا بیا دا غره پاره دواګان یو بل پیجنې دا هر یو د یو بل سره تعلقي مینوم یو بل سره نو الله رب لی دا ته یماده د ایتمنځ مینا چلوني مینا رازي پاکی دی او عمل باندې نو دی بسوي و یې راجیت لاند کوم څه تعویز ماویزو صدقه پکار کار صددم درود پرې سړې پدا دغې نه د دوه ورځو دی دغې نه د دوه ورځو دی د بیا ختمي دا سې وګوره چې تاسره یقینا یو وي تاسره په عمل کې او شانی تم واهري هغه واهري ستا عقیده د توحیدی دا, دا غيم د توحیدی او عمل له په سنتي هغه په سنتو تابع دا رہی نو دغې نه په ټولو مرکه نخلاصيږي بامینه په مرګ مروکی یی تر اخره پوره زمینی او دا مینا سره جنت کیو زای کیو دا نا ختمې دواړه الله دې زمونږه استاد او ټولو دغه مینو وګرځي ان الله انه عزیز حکیم الله دې زور او حکمت والا یا یوح نبیو پینځم قانون دې پیغمبر دې پارا اے پیغمبره حسبک الله کافی دې تعالی الله او من کا او هغه چې لرا چیستا تابع دې ارضي ان المؤمنین ده مؤمناننا بس یا ایوه نبی پیغمبره هر ذل مؤمنینات از کا مؤمنان علل کی طالب بجنگ مشرلا امیرلا بادشاہلا تیزی په کار د په جنگ باندې چې دی عوام ته وای چې ګره با در شي دشمن به روان دی جنگ وکاو نو چې مشر زاسی تی بس وری لا کای په دغه کې ورکاین هغه ګونه کوي دین نو ملک بس جهاد کی کوم بس جهادو کی یا کم من کوم شروع نا کبي بداسه کلک پدیندا يغلبون مئاتين وذيبزور ورشي بضوصاو يعني یو په مقابله د لسو کې او ان یکم منکم مئات کوي بداس کې سل یغلبون و زورور بشي الف من الذين كفروا فزروا كافر بانهم قوم لا يفقهون زګجدا یو قوم د چویګینا دای په سګویګین نو کزر په مقابله کې یو وی سلوی نو الله ی تاسو په زورور یي الان مطلب دا دړو په حکم داو چې دا یو مقابل ل کلس کللس کافر رالو نو تخته به نهګورې اوروستو الله تتو چې کم زوریا را روانه ده نو الله سپ کویوکو اناوس خفه اللهان کوم الله په کویو که په داسو باې لی ما والله پوو في کوم واوف چې تاسو کې کم زوریا ده د ای کوم من کوم میتونون ک په دااسې کسل کې اوک لکیدون کې په د الله یغلی ب میې نو بشي په دوسو وہی یکم منکم الف کو وی پتہ سی کہ زر یغلیبو الفین و ثور اور بش بذور باذن الله په حکم د الله والله ما صابرین دا د صبر کوم کو سرا استاغم قانون مطلب اس دا ری دو کسان نه نه تختي د یوب مقابله کې ک دوه کافر رانا نه ته تختي دوه ګوند یې شپ کې نشي اوس بګونګاری بیا ماکان علی نبیین قانون د پیغمبر د پاره ماکان علی بدر کې کہ یہ دین د مسلمانانو لاس لرا نہبی علیہ السلام صحابہ سره مشورہ وکڑا دیس سره سو کو ابوبکر صدیق فی دیات اخلا اللہ پیغمبر پرگی دا نور صحابہ هم د مشورہ ورکڑا یو حضرت عمرو هغه د اللہ پیغمبر ټول اسلام مخالفت وکڑے دا کافرو مشران نی سټون د پریک چ لو کوفر املا ما تشی نبی علیہ الصلات والسلام فیصلہ د ابوبکر صدیق له نور صحابو پرای باندې وکڑا الله د ایتونه راولې گل د دینې په دیواغه صاف ریخذل ما کان علی نبیین ندی جایز د پاره د یو پیغمبر اي یكون له اسرا چی وی د د پاره کېدین حتا تر دې پوری سنف لار دې تیوینې تیږي په زما کې کی, کی. ترېدو دنیا غواړې تاسو سامان د دنیا دا صحابه ولاځر دې والله یرید الاخرته الله غواړي اخرت الله دا غواړي اخرتم خصه شنو دنیا مطلب کوي والله عاضونه حکیم الله د زوروره حکمت والالله لوله کتابن که نوی یو فیصله من الله د طرف الله نه سبباکه چې مخکې دیره شوي ده ماه دا دکه پخوانې فیصله نوويله بس سا کوم نهخوا مخه برهسییدلو فیما پهسبانې خصم چې تاسو غستې دي عذا به نازوی مطلب دا د دا, دا تاسو چې کمه دی غې ده په بدل کې غستی دی چته دا الله په کتاب کې. لوهي محفوظ کی مخک نه دا حکم نو موجودو چې فی دیبا علیگی دیم دا چې مخک نه دا فیصله موجود ده چې یو قوم دا د یي بیان نی نشوي او د دوی نه دا غی خلاف وشي دوی ماستی کدا حکم دی نو تاسو به عذاب را رسېدل لا مسقم فيما خصت ما عذاب عظیم خو محفوظ کی چې تاسو فیصله نو معلومه مخک نه دا الله حکم نو معلومه نو صحابه سره راشه غنیمت پ نه کوې کولی او داګې غ نه چې کمفیا غې وه هغې نه را غسته و جکووي الله کوموکوو په پلوورخورړ مما د هغې نه غیم کوم چې غنیمتې غستې دي حال لنته ب پاک وتهقلله ې ک الله نه ان الله غفورححيم الله د پخون کې یا کول ته ووایه ل منه هغه چاده في ایدي کوم جستاسو په لاسو ک دي من الاسراد کې ديانو نه اي عالم الله وفي قلوبكم خيرا كما علم كالله اساس زلونو کې خير ياتيكم من درب کې داس ولرا خيرا غرا مما دهاغه سنا او خزم انكم جا شيدي داس سنا او يغفر لكم بخنا بو کې داسو دا والله غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان دې کې ديانو ته ایمان را نو داس چې دنا په فيدي کې غسل شيدي د به الله ورسره درکې او هغې د پا به د ت کوونهونه ماس کې په ایری دو ک اراده کې دا سره خیانتکه د خیانت کولو ک اراده کوې د خیانت کولو تا سره نو خیر د دا خو د زړه د دکه دانو الله من قبللو دی خیانت کللو والله سره پخوا په امکانه من نه هم شکوونه لهله مع کوی په امکان کوم منلی په امکان نه کوم م تاسوله پهی زوره ورړی نو ک بیا خیانتو ک الله سره دیبم د زور ورکی و الله علیم حکیم الله له پویو حکمت والا مطلب څه دی ک څوک صرف د دیو اجنه اظهار دی ایمانو کی جماعت سووینه هماته جنه ما بیا خپل مال میلاوسی الله رب العزت دوی جزخه پوی ام کنه کته پینی پویو ان الذین امنو ترغیب بر کی هجرت او جہات یقینا غسان کیمانه را او هاجرو هجرت حجرت کو وجاهدو جہاد او کو باموالهم بخبل مالو فالذین انفسهم بخبلون افسون سرا فی سبیل الله طال رضا الله کی والذین آواوا اوا گسان چ زایور کمجاہدین لا ونصروا دریم بعدو کو اولایک دا گسان بعضهم بعضی په دیکی اولیاء دو او بعضن دوستان داسو دی والذین آوا گسان چې ایمان رااله را ولم یهاجروا او ہجرتونہ ک مالکم نو نشد اساسو د پارا د دوستیدینہ من شین ششے حتا تر دی پور چې د ہجرتو کی پهستان سرکوم ک د ستاسوونه عمداد غواړی في دیې پهین کې فکومون ن سرون او لازمې په دااس دا په الله العل کو من مګ په مقابله د ه کوم کې به داد نه کوي با نه کوممه بنه همې سا کو چې ستاسو ددي ترمنند د جګ نه والله بما مونه بصیرره الله ستاسوپعملونه دلی دون دل کې الله ای ایمان واللو حجرتتو کوي جي هدو او نور مسلمانانو ته حکم دی چې چاه هجرت وکړ نو ده هغه سره امداد کوي او هغه لزای ورتایي اوسم دا حکم دی چې کوم خلک حجرت کړي وي چا سره زای وي پکاره ده چې دی لزای ورکې بیا الله رب لی عزت وایي چې چاه هجرت نه کړي سره ده وسو ده طاقت نه بس احساس ملګری ني دي یو خبر ده که په دین کې دنه امداد غاړو دنه په وسر امداد کوی یو سره د دین نه مري کای نتا صبح ده دی او دومره ده که دد او کوم سره جګه آغې اوغ کوم سره ستاسو موه لوزمې نو بیا به امداد نه کول اوجه دا دی جرت ول نه. نو کمس کم هغه کوم سره ب چېنو بیا امدادو دغ کو مقابله ک به امد نه کوي والله او بماتهعملونه بیر الله ساسو با پامونو باې لتون ک دی والله ځ نه کفرو او هغه کسان چې کافر دي بعضم او او بعضم بعضې په دی کې دوان به بعض دي. الله تفالو ک تا سوونه ک دا کار یعنیې د کمزورو مسلمانانو سرم امداد اوونهکه ت فیتنه تونفللار دی وړه بشي فیت نه پهمکه کې او فسادون ک كبيری او فساد ډیر زیاتلوئ واللهې ناممنو هو کسان ټیممانې راړه پهجرو هجرت وړه جهدو جاد وړه في س الله پلارهدلله کې والله نه آواو اوا کسان چې د لظای ورکونه سررو د د امداد وکړه اولای مینونا هک دغه دمو منان رشتی د همفیتون د پاه د باه ورس کوون قری مې ځ کې زتمندو والله ځنا من کسان ټیمانې راړه ان پس د دینا واجرو او حجرت وکوو جهدو جهادو کوو معکم د تااس منکم فلا کمین کوم د کسان ستاسوونه دي مطلب دا د چې چا ایمان راډروستو د دینا حجرتو کوو اوستاسو مل ګتیا کېجهاددو کوو د فولی کمین کوم دغ ملګری دي وکلل ارحامی او خانداند خپل ولای بعضهم بعض ددینا اوله به بازن ډیر نذیر بعض دا په کتاب الله کې کتاب د الله کې مطلب نو نو دا دی چې او سړی به هجرت کړو بل به هجرت نو کړی نو ددی ترمن منځ تا دا چا چې به هجرت کړو دده په وفات شو نو دده په مال کې به د غبلی انسان نو اوس چې دله هجرت کوو نو الله رب العزه توي هغه علت ختم شو اس د پمیراس کی حقدار دی ان الله بكل شيء علیم الله دې پاره یوسف مانې پویا فاخر داوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير موجز الله وأن الله مخز الكافرين وأزان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سورة التوبة مكي سورۃ دی مدنی سورۃ دی ترتیب د سوراتونو کې نهم نمبر دی پس د سوره الانفال نا انو زول کی اوصل دیار لاسمنه پاس د سوره مائدین نا راپد د دې سورات دمح کې سردا دی چې په صورت الانفال کې قوانین د جهاد ذکر کړه دې سورث اعلان د جهاد کین دیم دا, دا چې بصورت الانفال کې حکم د کیتالو نو دې سورته کې هغه ذکر کړي چې دا غي سره جهاد وکړي بلل چې بصورت الانفال کې حکم د جهادو دی سورت کے سلور موانع د جہاد دری کئی او دہا موانع و جوابات کئی چې سورت الانفال کی حکم و پدیبان دیچ آعید دو لہم مستطعتم دې لپاره اسباب د جهاد تیار ساتای دي دې صورت کې صفات د منافقانو ذکر کوي چې دایي تیارې نه کوي د جهاد د لپاره بلې سوره الانفال په اخر کې جمون مینان به هغهي جددي دی یو بل سره بدوستي یو د بل چانه تعلق نه ای بل جا سره به تعلق نه ای کا او منافقانی د دې صورت په وحول کې اعلان د براناتې نه نه راځي نه راځي کې ویلو چې د به خپل کې یو بل سره به تعلق یې د نورو سره نه نو د صورت په وحل کې براءة د کافرون نماز مونږ د دواله یو شان نو ځکه د یو بل پسې راړل بلباه صورت کې حکم نبی عليه السلام دا یا ايها النبي حرز المؤمنين على القتال نو د دې صورت کوم دا حکم ذکر کوي پیغمبر عليه الصلاة و السلام دا جنو مينانو لتیزی زی ورکان چه ده کافر و سر جنگو کی بل باغ سورت کی حکم و ده او ده ایلو یا ایوها النبی الله اللہ ومن اتباک من المؤمنین کافی ده تالا اللہ او حق چالا چستا تابدار دی ده مومنانونا نو پدې صورت کې د دغی د کافي کې دوه بیان کوي پناکاره صفاتونو د منافکانو سره او د هغه یو استاذه یا منسوبین ناکه کړې دي جنگ تبوک کې د نبی له سلام خلاف منصوبه کړي او الله یې ما بچ کړي حاصله جہا صورت کې وعده د حفاظت د نبی له سلام دې سورته کې داغه وا د یو څو ذکر کایي غنې <تصفح> او چې ربت نور اومدی بس پر دې او سو اکتفا کوم داوته سورته المقاته عن اعداء الله د الله د دشمنانو نه د دشمنانو سره جنگ ول اعلان ول الجهاد سره جنگ کول او سورۃ کې د څلور قسمه خلق او تفصیل بیانېږي او هي سوم بصورت کې سلور دي اوله هيڅه آيات نمبر 28 پورې پدي کې بیان حالت د مشرکانو زه دا آیت اٹھائیس نا آیت نمبر سین دیس پوری پری کی بیانی اہلی کتاب و او داغی حکم درہم ایسا تر آیت نمبر ننان میں پوری حوپدی کی بحث دا منافقانو دی سلورم ایسا تر آخر دو سورت دا پوری دا او پاوی کی بحث دمو منانو امتیازات دو صورت براغل الله د صورت پا اختتام کیوائیون د دی صورت پا اول بسم الله نشتی دن وجه کرام ذکر کئی و جو کمی دو راجح دینو او پاوی یو دا دیو جنا دا کی بسم اللہ نظر آغلی چه د صورت التوبیع او دا صورت الانفال مضمون یو دی نا دا دیو جنا بازی علماء ویلی دی چه داد دا آغا صورت ہی سادا زګۍ به ماز کې بسم الله لښتين ما زولماوی دي بسم الله د امن د موارد او دې سورۃ کې د کافرانو د امن او پرتا کې دلی نو زکه باوال کې بسم الله لښتين او دا ډول نه به سري جنه دي سوره باول کې بسم الله راغلي نه ده بس الله نظر علی ګلی حکم مده شه نبیلی صلی الله و ویلی اوس کله چې زړه تلاوت کوي یادرس کوي باول کې وا بسم الله ویه کنا نو کسدک دمخ کې نشوروي سورۃ الانفال خلاص یو او پداق مجلس کی سورۃ التوبه شروع کیږي مبیا ب بسم اللہ نه او کده سارا سبق شروع کوي د دی زیناله کومجه شروع کنا بیا ب بسم اللہ وی د سورۃ پړم نه هيڅ کی د مشرکانو یو سو اقسام ذکر کوي وسر وسر وای سمو شری کان دا سیو چا وای سره لوز شرو چی طرف کی ټیمه پوره به جنگ نه کوم سدا سیو چې لوز وسره شوه جنگ به نه نو مقرره سدا سیو چاړو لوز وسره نو شوی دا صورت راغې چې دا صورت راغې نو دې صورت اعلانو وکړو د هر قسم لوز د ختمې دو سواده غنا چې کوم سلوره آیات کې ذکر کړي ان شاء الله غضب او یو غزيکي براتم من الله اعلان د جدایې دې طرفه د الله نه اعلان د بایکاټ دې د الله د طرفا او رسولي دې په هنر د الله د طرف نه إِلَّ الَّذِينَ هَاكَصَنُ الضَّعَا حَظٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ چتا سواده کړه واغې سره د مشرکانو نه خو کېد په کېدای چې دای لوز مات کړه دی چتا سو سره وااده کړي وا یا نو مقرر خو دای لوز مات کړه نو بازه ولما ذکر کړي دی آیت د محاربینو دی او حغا هم پا کی داخل لی چا غیصر آحد شو غیر معجل نیٹو علا نام و قرر نو دی آیت کیا و حکم دی چکل دی لوز مات کو نمبر دیتا اعلان دیتا دی جدائی دا الله دا طرف او د لوز دا, دا ختمی دو فسیحو فی الاربی فدی آیت کی دا دکا کس نخل کو بیم حکم ذکر کیا چنیدې پر سالور میاشت مهلت دی سالور میاشت وروسته بیا جنگي فسیحو فل ارض اگردی پسمکاکی اردا تا شورین سالور میاشتي واعلموا او پوشین انکم غیر معجز اللهی چ تاسو نشی کمزور کولے الله لرا او ان الله مخزل کافرین او الله دے رسوا کوم کده کافرو مراد دا سلورو میشتونا کمی سلورو میشتی دی دا سورت تی دا شوال اول کی نازل شگو نو مراد دا دینا شوال زیکاد زلحجاو محرم دا سلور میشتی دی دویم قول دا دی چی دا اربا تاشورن مرادا هاگه سالور میاشتی دی چه ده حج اکبر نه کمی رستو این ده حج اکبر رستو سالور میاشتی نبیاز الهجا محرم سفر ربیو الاول او ده ربیو الثانی تکریباً لیس ردین خب احرحال حریو چه دی مراد شی نو دیتا محلق ده سالور میاشتو دین او الله ربولې دا دوی چې دایله مهلت د سلو ورو میاشتوزه کده چې دای په کې سوچو کی سو چې ایمان راړي او کنه و اذان من الله ورسوله اعلان دې د الله د پیغمبر د طرفنا الى الناس خلقتا يوم الحج الاكبر فرض الحج حج اکبر مراد حج دي ځکه حج اصغر هغه عمره ته لیکي نو د حج پرز دې ته اعلان دي بکمه خبرین ان اللع بریئ من المشرکین ورسوله چې الله دې بیزار د مشرکان او د مشرکان او رسول او پیغمبر د الله هم بیزار دي دا داینا دا دا دا یعنی کوم تعلق چوک مسوله چوا ختمه فا انتم قم جریتا استوبو وستا فهو خیرلکم ندا خبر بهتر دستا سود پارا وینت ولله تم کدا سوا دی مخموالو لا توبينا فعلموا انو بو شي انكم غير معجز الله تاسو نه کمزوري كون کی الله لرا ابشر الذين کفرو بعذاب اليم غيره ک کافر لرا عذاب دردناک الا الذين حكم من المشركين موحدين اغه موحدين چې دا غیر لوس شو احدی معجل چې دا غیر نیټه مکرر و الله داوی حکم ذکر کوي ال الذيناهم مګراګسان چې تاسو سرهواده کړړ من مشرقینا د مشرقانوونهسملم قسووکم شيیان بیادي کمې نهدي کړړې ستاسو دپاره هیڅم کې خلاق ددي نهدي کړې ولم ی هروالیکم اخ او د اند نهدي کړې ستاسو خلاف دیتن پهاتمو إ هدهم پوور دتهنیټ ددئ پوور الله <سلامت> م تهیم تر نیټې د پورې دی, دی سره جکم لوسکدن هغه پور کوي ان الله ی حببل مقين الله می نه کې د پرزګارو سره په ا سال خل اشورول حورو بل حکم دی اوللی ډړ چېلوې ماتکړدي الله سوی په ا سال خل اشول هر کله چېتیې شي اغ میاشتې دی, دی زته نذک علماء ی دای دل دلیل په دې چې مراد په اغه 14 شهورن کې دا کول به تر دې چې د شوال زیکادو ذوالحجه او محرم میشتي پکې ني زک ذوالقعده ذوالحجه او محرم دا په اشهر الحرم کې داخلي ني نکلا جاء میشت دي عزت تیریشین فقتل المشرکین نو وجن المشرکان حيث وجدتمو کملا کی د مېدای لرا خضوم او نی صید ل وح سرو هم او بند وید لرا کیت کوي و کودوله هم کلله مرس کې د ته پهه لاه معنا دا د چېلاړې وتنی وستا فقامام سلاته تابور او ګرې د لکوفرو د شرک نه پهقامام سلاته او قا کمز په آته او دکته مانا غره بیا و ان الله غفور الرحیم الله دې به بشګ الله دې به خونګه مهربان و ان احد من المشرکین بایوبل قسم دو, دو مشرک چ دې تو مشرک مستامین هغه مشرک چې هغه د اسلامي حکومتنا اجازه تو اخلی په دارالاسلام کې دې پاتې کیدو چې ما تبع امني و زه حاصل کیو راشي نو بس و کمی په انا حدم من مشرقیهقییتن د مشرکان نه استستا جهکه پهنا واړی ساانه په عجرونه پهنا وله ورکه خو دد پهنا مقصد بسی وحتته اسمقلم الله تر دی چې د واړې کلام الله ربې زته دته اسباب مهم کول شي د حکومت د طرفه چې ل کتاب د الله ووري فغې چې اسلامی حکومت خوی که اسلامی ملکی حتا اسماء کلام الله تر دې چې کلام د الله رب ال عزت اللهو چې دا کافر بل اجازه پدیده اسلامي ملکی چې دا کتاب د الله ووري نو چې ملکی اسلامي او کتاب د الله باندې پابندې داخله اسلام نه دا سم ابلیغه بہ اورسوا د لرا ما منه زائد امن ددتا مطلب دا دې چې کله دد امن موده پوره شو نوبیا بده خپل سرحد نو ورواړي د اسلامی حکومت ذموریدا ذالک بئنوم د په دیوځه دا کافر قومن داس یو کوم بلا یعلمون جبوینینا کیف یکونو للمشرکین اهذن دلا محق هو الله رب الذا تیچ کنا دو عزت میاشت تیری شنو واج نه ای ذهن به او شبرات لام به دوی دفق د موانع او د جهادن دارون بې معنی لون بې معنی او دا غی ده علامانی دا او چې دیسره له نوڅې دی واده سره شهیدان نو واده خلاف وکړه نو موږ له هنډي مناسبه الله ذکر کوي چې د دې دوا دی هیڅ اعتبار نشته چې کله واده خلاف وکړه کیف یکون للمشرکین احد سنگ کیدیش مشرکانو د پارا احد لوز هند الله په نزه الله و هند رسوله پیغمبر د الله الا الذين مغرھا کسان ها تم یتا سوا دکړه وغی سره عین د مسجد الحرام د مسجد الحرام په خوا کې نفمستقام لکم سو پورې کې لیکله کلاړی ساسو د پارا استقیم اللهم تاسو مکل قدرت یې دیدو ان الله يحب المتقین یقینا الله منا کېد پرې ازګار سره سو چې دنا فرمانه نزان بچی الله عزمه خوخ دی مطلب دا کا اغوا د خلافې نظر کډنو تمکا و او دا حکم فوآه چاله دی چا غلوز ما پکړه کفا این یظهرو علیکم تفصیل لحقی صفات دو کفارون چه اغا اصباب څنګه به دی کفا سنگ بای اقبار دا دی پلوز ماں بی و این یظهرو علیکم کدی زور ورشو البتاسو لا یرقبو فیکم ندی لحاظ نکی پتاسو کی اللا نخبل ولی ولازمتن ندلوزو مطلب دا دی دی خلوز کرد دی تو عطا گوری خود دی صفات سدی چته د در باندې کله لاس ور شو کله در باندې و سر رسید نو به د دې حصلیهز مې کئ نست تاسو ده پار د لوزلیهز او نو د خپلول ولای یورزونا کوم رضا ساتي تاسو بخپلو افاهیم بخپلخلو باندې رضا کئ تاسو بخپلخلو صرف رزقلی با در دی دې گفتار کا غازی وتابا قلوبهم انکار کوي سلو نده دای اکثرهم فاسقون او بسر کنا کې نه فرمان د الله فاسقونه اختراب الوزیکون کی فاسقونه تر مرګ پورې په کفر باندې نکلا کو یعنی داخه په کافر دی ایمان نه راړي استراو بیاات الله سمنن قلیلا دی غسلی په اتون د الله سمنن قلیلان کیمت لگا دنیا لګي غره کړه با زولما ذکر کوي مراد د سمنن قلیلان فحشات نفسانیې دی دلوتهسوی نهپغه طر فران دی دینی پرښلو دغیله پهصد دوان سبیلي نو خلک بندې دلارې د ال لانا ان همدی چې د سا معکانمرون ډبدغا چې دی ساعمل کوي لا یارببونه فی مؤمن د للحاز نه کې په باه یو مومن کې ال دخپلولای وله زممتتن نه د اللهوز په اولای ک هممل مووتدون او دغ قسان همد د د الله یو مومن باره کې د ه للح ددی سره نشتشته دا پهښ دوشمنان د مومنان دي للحذا د حالله د حکم موافق دی سره جنګو کوي په انتابو کې توبه وستاقامو سولاته قاائمی کو موزو په آته او ذک تهورې کذکات په اخواانو کوم نه دا بیاستا سرونه دي چې دیې پهدينین کې او لب دا ستا دشمنې خودی سره دا کې پهوج ده چې دا کافر دي ته مؤمنې چې کله دې د کفر نو وستانو بس بیا ډېر ور دي وانا فصّل الآيات من سره بیانو نخې کله ما دوادو کو دوا دوم د پار د ها کوم چا ای پوېږي وا انک سو ايمانهم کله چې دیمات فلخبل کسمونا کچر دیمات کړي فلکسمونا من بعد عهدهم فصدلوا ذرينا واتوا نو فی دینکم اَو ای بِلَگُولَی پَدین ساسکی فَقَاتِلُوا اَیَمَّا کُفْرِ او اج نایم شَرَان د کُفَر مطلب څه دی چې کله به لوز ماتو ساه دین کې عیب لګای نو دا خو بیا د کفرې مآمان دی د کفر مشران دینو بیا وی ول نوجنی ان ہُمْ لَا اِیْمَانَ لَہُمْ یَکِنَّن دای چې د نشت سره قسمونه سلوځونه د دای لَا شاید چې د شي مطلب دا دی د لوز اټبار نشته الا تو قاتلونا قومن كسو ايمانهم ولجنگ نکوید ها کوم سرات مات کړی بل قسمونه وهم به اخراج او دی را د کړی د رسول په هم بار هم بدا کوم اوله او دی همیشه شورو کړی دا پتا سو اول ځل مطلب دا دی په همیشه بار ابتدا د جنگ کوي اولو د امت کړی د پیغمبر د استو د پیغمبر د استو نیت او اراده هم د مدين نووبسو نودي سره جګو ل کوي تشونه هم آ تاسو يريګ د لدينا د په همبر دس ط را د د مکې مقرنا دکه د کافرو خبره خشونه هم آ تاسو يريګ د لدينا فله آهقولله ډیر لا اد تخش او يريګ دغنا ان ذکر د فوائد د کتاب چې فائدہ پکې ستان ځنګو کوي د ایسرایو اذبح هم الله او بيدیکم الله بازا پر کدیلا پلاسو نستاسو و ويخزيهم دیمه فائدہ و يخزيهم رسوا د کړي درې مفايده و ينصركم علیهم او استاذین دادو کی خلاف دای سلوره مفايده و یشوی صدور قوم المؤمنین او یخبکی ذون دم قوم مؤمن دا دا فائدې لري پکې چې د مؤمنو لپاره یې ښه شي پینځمه فاړه وایو زهب غيظه کلوبهم ختم بکي الله غفر ذنوب له دوی وي و يتوب الله على من يشاء او مهر بني بو کې الله پچا چوګاړي الله عليم حكيم الله له پهو حکمت علا دا د جهاد فائدې لري د جهاد کوي رسو کې ایتنه ما ام حسبتم انت ترکو ولم يعلم زجر دې او دې کې خطاب د مؤمنانو ته یا منافقانو ته خو به هر حال دې زاجر او معنی د دماکن للی مشرکین دې کې دې معنی د jihad ذکر کیږي خو دا زجر چې آياسته صدا ګمان نه چې ګني بغیر د الله د امتحان نه به موږ پری خودې شو الله به مؤمن او منافق جدا کړي نه الله رب العزت بچیدونکو فرق نه کړي په دې او دا سه په مامله پاتې نه دا سندوي عم حسب تماتا سګمان کوي انتطر کوچ پری بهو دهشه ولم ما علم الله الذي دا <متحدث> او لن دي خګار کوي الله کاسان جهادو منكم جي جهاد <متحدث> کي قصا سنا ولم يتخذو من <متحدث> دون الله او دينه ني سي سو ادلانا ولا رسوله يو سو ادلانا وللمؤمنين او بغير المؤمنان وليجتن سو کرزدار الله خبير من عملون الله د خبردار په هغه چتا سوي ما كان للمشركين ان يامروا مصاجد الله دم من داخل چې الله موږ ته حکم کوي دای سره دجا په دای سره څنګه جهادو کوي هو هو کارونه کوي نیک عملونه کوي الله رب الک طریقبل لهذا جنگ وسرو کوي دا مسلمانانو دی کینه نتیجې زپاره مشرکانو ان يامروا مصاجد الله چابات کی جماعتونه ده الله رب شاہدین علا انفسهم ما کانا للمشرکین نشک ابلی دید مشرکانا ندا خبرا ایامر مساجد اللہ چہبات کی جماعتون دا اللہ شاہدین علا انفسهم پدا سحال کی چکرار کن کی بخفل و زانون و باندے بالکفر بکفر مشرکان کا جماعتون آبادیں سرد دینا چو کفرم کئی او پا کفرمان اکرارم کئی الله رب لیزت وی جد دی دا جماعتنا آبادل دا نمان دوریگی اولائک داکسان حبطت آمالهم برباد دی عملون دی دی وفی النارهم خالدونا او پا اور کے بدی ہمیشہ انما یامرو مساجد اللہ صفت دا او انجام دا غدن ایک عمل فی انما یامرو انما یکینا قبلیگی یقیناً قبلگی یامرم مساجد الله یعنی انما یامر یقیناً ابادی جمعتون اللہ رسوله معنا دا دچ بی ابا بی او قبلیتهم د دین دے دا, دا, دا جمع اباد الدول د دین قبلگی د کافرون نه نه د کافر هغه اباد الدول د سیده کچاړو ابات کړي نه مزک الله و انما یامر مساجد الله یقیناً ابادی جمعتون اللہ منها سوقا من بالله تيمان راولاي په الله باندې وليو ملي اخره پرز دا اخرته واقام الصلاه وقائم يموز واتاز واتاز زکات ور کوي زکات ولم يحج الا الله او نه یریږي مگر دی واسع الله انا کا مزیدی دا کسان ان يكونوا من المهتدين چې وی به هدایت مندونکو نا ایال تم سے دې خواجان له بوور کوي الله د هم تذکرہ کوي چې اجال تم سکایا تلحاج دی آیا تاسو ګر دوي کول حاجانو لا وایمارات المسجد الحرام او جوړول المسجد الحرام کمن پشانت د هغه چا امن بالله والیوم الاخر چې ایمان راولې په الله پر درست نه و جاعل فی سبیل الله او جهاد کله په لار د الله کې اصطاد آخی اللہ چکی ندا برابر دی لا استغونہ انداللہ ندی برابر دا اللہ پنیز یو سڑے لے الله اللہ امانی تیامت امانی دا اللہ لارک جہاد ام او بل لے چاواتش جوړی جوڑے ایمان پر الله نشتے ہیں نو اللہ رب العزت وی چی لا استغونہ انداللہ برابر دا اللہ پنیز والله لا اہد القوم الظالمین اللہ اہد آتن کئی قوم ظالمتا نا منوه کسان چیمانې راړو په حجررو حجرتو کوو جادو جادادوکوو س الله پلاه د الله رول ت کې د بال ل <سؤال> پخپلو <سؤال> معلونو سره په انف پخپلو نفسنو سره آظمو درجهند الله ل دپاره لیا الله پنیز په اولائ هم فائزون کسانو همددي کامیابلوشر همم رب هم زیې ور کئ رب دي به رحمیم من پهمهرببان سره د خپل طرفنا پهمهرببانې خپلی سره مب د رحمت نه بچ کوولدي د هر اضاب نه او یا قبل لوول دا ملوونه ددی دي الله زیوررکي یوبشر هم رببه هم زیره وررکې دی, دی. لا رب ددی د رحمتې منوه ب خپې مهرببانې معناڅ د چې د بچکم او مونه بیا قبولکمه ېځوانو پرزامنیا سره ضبط رضا شم. وَجَنَّاتٌ وَفَجَنَّتُ نُسَرَ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ جَدِيلِ بَارَبَيْ باغِ کِنَمتُنَ حَمِيشَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا حَمِيشَا بَیدِ باغِ کی ابَدَن تَلْتَرْتَلَا حَمِيشَا بَطَارَا تل تل تل إِنَّ اللَّهَ بِشَكَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ إِنَّهُ ذِيَ اللَّهِ سَحَا أَجْرُنَا فِيمُن أَجْرُ دِیر زیات لوی الله رب العزت دی زمون گوستا سد تول دغان جامو گردی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَإِ إِيمَانُ وَلَوْ صِفَتُنَا بِمُؤْمِنٍ جه دیبا بعد الله ده هر دشمن سره بایکاټ کوي صفت د مومن ذکر کوي او بل مانع د جهاد درې معنی چې مونته حکم دی دوی سره د جهاد ده خو زموږ رشتہ دار دي دوی سره څنګه و جواب وو دااب زالې چې دې د ایمان بدله کې شرک ور اکړه دي نو یې سره جهاد کوي او د محبت رشتہ ور سره کټ کوي یا ایها الظاهر تعلق خو خود کټ کړه امينه مو سره پرې دی یا وه الذي نامنو ایمان اي لا ت تخیزو ابا کو من احبل مشرران په خواان کوم خپورونه او لیا دوستستان انحبل کفره ک غور کفره على ایمانې په ایمان په من توله هم چا چې دوستوک لدي سره من کوم ستااسونه په ظالمان ق انکانه به اوکم بناوکم زجر دی دپاره د حغچ دا جر کررکي په جهات د کولو بندې کلل دوه انکانه دا وکم کوی پلاران ستاسو ابنا وکوم زامن ستاسو په اخواانو کوم ممرونه ستاسوو په ضوا جوکم بیبییان ستاسوو معاشرتتو کومه اوخواان دا او هغه هغه معلوونه چې تاسو ګټلی دی هغه او تجارهتون تخشهونه ک سا او تجارت چې تاسویېږئ د بندې دلو دغی اما ساقي نو ترزونه او هغه كورونه چتا سوف حواي يغيلالا احببائكم من <متحدث> الله ورسوله دا ډېر هوک وتاست الله د الله نه وجihadin fi sabili او د jihad کولونه پلار د الله کې فتربصو نو بي انتظارو کوي حتا ياتي الله بامرهي چرولي کې الله رب لذت پلازاب ذريا رستو بعقوبه عاجله او عاجله امام قرطبي رحم الله معنا کوي بیا انتظار کوی ذ دی خبر چې الله تعالی عذاب در کئ یا زر او یا پمزان بعقوبه عاجله او عاجله والله مطلب دا دی چې تا خاندان او واست خزل واغستان تجارت به ورکو چې jihad نکوم مخیر د دې کې مصروفه یم الله انتظار کوه چې عذاب بر ازین والله لا يهدل قوم الفاسقین الله ای ذات مکی قوم نه فرمانتہ لقد نصركم الله حاصل دنیایت دالې چیمداد د الله لاس کې دی امداد پدې ور والی کې نه دی امداد په مال او دولت کې نه دی لقد نصركم الله یقینا الله تاسو امداد کړه تیماتن کثیراتن پدې روزایو نو کین او یوم حنین لن خاص کر پد روزه حنین د مکی د طائف ته مسګيو واندی دا غزې کې حواذن سره د نبی عليه الصلاه والسلام حواذن سره او د دې ته عدد تقریبا د جنجو کسانو سره سره او د مسلمانانو تعدادو دول سره نه چې کوم مې مومنانو غي خبره وکړه چې لگو دموږ کم زوری شوه من نو ډیر یو نسنګا به کمزور شوم الله رب ال عزت ریډه دا ایمان به مزبوتیه ده پرا او د دې خبرې په خولونو لپاره دا, دا, دا خبره وکړا چې د دې اگر ډیر ملګری اتسنسو یو خابل خا لړل تتر بتر شو بیا هرګراون شوم الله رب ال عزت دوی چې په هغه با راز باندې تاته سو مونږ ډیر یو محتاج واي زما مدد تا حاصل سلہ دی چې فضا او غلبا پډیروالي نه ده بلکې دا زمو په امداد ده از عجبت کم کا سرتوکم کله چې تعجب کی واچوله ډیروالي فلم تو غنیان کوم شین نورین گسا سونه هیڅ او زاکه تعالی کوم ارضو او څنګه په تاسو زما کا بیمار حبت سره فلقوالینا تم ولیتم مدبرین بیا وګرځیدای تاسو شا کوم غړی په یو کنده کې ناسوم 100 کسانو چې صحابه سو په ځان دل دې لړی غړی په ناسا پی حمله وکړاو او ټول سره غښو 90 ناسا پی حمله د مؤمنان مسلمانان ډېر په hebat کې او وصل سو یو خو او سو بلخوان او سم الله سکینته او علی رسوله بیا راولې ګله آرام د خپل طرف نه په خپل پیغمبر ل مینینو په ممنانو و زله جنودن روری کےلی دا سے لم